כספם וזהבם עשו להם עצבין למען יכרת. זנח עגלך שומרון, חרה אפי בם, עד מתי לא יאכלו ניקיון? כי מישראל. והוא חרש עשהו, ולא אלוהים הוא, כי שבבים יהיה אגל שומרון. כי רוח יזרעו וסופתה יקצורו, כמה אין לו, צמח בלי יעשה קמח.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 אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. הוא. זבחי הבהבי, יזבחו בשר ויאכלו, אדוני לא רצם, עתה יזכור עוונם ויפקד חתותם. המה מצרים ישובו. וישכח ישראל את עושהו, ויבן היכלות, ויהודה הרבה ערים בצורות. ושילחתי אש בערב, ואכלה ארמנותיה.